Este un fan al reportajelor difuzate din închisoare. De câte ori vedea această emisiune, se entrista. Acum face parte din lumea deținuților. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea celor încarcerați. Este o apariție inedită în lumea condamnaților. Se află în închisoare pentru prima dată. Spune cu tristețe că băutura și violența l-au adus printre deținuți. Nici după gratis însă nu s-a potolit. A fost prins având telefon și trimis la reeducare în închisoarea de la IUD. Deși sunt închis pentru acte de violență, să știți că eu sunt un om bun. Nu-mi place să mă jeluiesc, dar eu chiar sunt un om bun. Așa și-a început destăinuirile bărbatul din aceste imagini. Este un tânăr nonconformist pe care dacă mai mult ca sigur l-ați fi văzut pe stradă, l-ați fi ocolit. Pare, la prima vedere, un tânăr violent și nesupus. Viața i-a dat o lecție dură și l-a trimis pentru reinventare la închisoare. Pe Ciprian l-am întâlnit în penitenciarul de la Bârcea Mare. M-a văzut trecând prin curtea închisorii. M-a strigat, spunându-mi că vrea și el să-și spună povestea la condamnații. Are 29 de ani și este de fel din aiud. Ciprian Maxim este încarcerat de mai bine de 2 ani. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Am făcut mai multe infracțiuni de lovire și de violențe. Am recidivat. Am avut două suspendări, după care a din nou și, în păcate, am ajuns Da, de ce ești, calma. așa e firea ta, Ești un tip violent sau, nu știu, ai fost provocat? Nu, nu sunt deloc violent. Firea mea e foarte calmă. Cine mă cunoaște știe, de fapt, totul despre mine. În schimb, am o problemă cu băutura. Când consum alcool... Și pe cine te superi când consum alcool? Păi, în general, am amintesc de, cum se zice, dușman. Mi-amintesc de lucruri petrecute în, în trecut care nu mi-au convenit și fiind treaz de ocolesc, când beau nu mai țin cont și... Și ce faci când ți-aduci aminte? de duci peste persoanele respective sau Se poate spune și așa. Sau ei pe cine spica în nu, nu, nu, niciodată nu. În general mă duc peste persoanele care mi-au greșit și fac vreodată, cum se zice. Și acum cum ai ajuns? Ai recidivat, ai recidivat și ce s-a întâmplat? Păi s-au săturat și organele de cercetare penală de mine și judecătorii la fel, tot în tribunal, tot în instanțe. Am fost reținut de patru ori înainte să ajung în închisoare. Mi-a tot dat drumul, m am pus pe liber, am recidivat din nou, s-au săturat și de mine și până la urmă am ajuns să fiu condamnat. Dar tu când, nu știu, când îți reveneai, nu te-ai gândit niciodată că la un moment dat s-ar putea să ajungi aici? Ba, da, da, chiar mă gândeam și chiar urmăream emisiunile dumneavoastră și mă gândeam că odată și odată o să ajung în închisoare. Pentru că știam că nu o să ține la nesfârșit cu chestiile astea. Dar omul până ce nu dă cu capul, singur, să vadă cum și să realizeze ce e într-o închisoare, nu își revine. Și ce este într-o închisoare? Păi pot să zic că aici pot într-adevăr să-ți dai seama, să faci diferența între libertate și să fii privat de libertate. Ceea ce înainte nu conștientizeam lucrul acesta. Ajungând aici, vă dați seama, stând, analizând lucrurile, treaz, odihnit, nu... Aici, când ajungi, tragi un fel de linie și ce să pui cap la cap toate, toate gândurile, tot, tot trecutul tău, ce ai de gând cu viața de care ți s-a dat. Cum a fost când ai auzit condamnarea și când ai conștientizat că trebuie să vii la închisoare? Vă dau seama, în primul rând, am rămas foarte uimit pentru că nu mă așteptam la o condamnare de trei ani jumate pentru faptele care le-am făcut eu, pentru, a, pentru bătăi, pentru scandaluri. Mi-a trebuit vreo șase luni de zile să realizez, de fapt, că sunt într-o închisoare. Înainte să pic la pușcărie cum se zice, mai mă și droga. Consum domotanice un... cu alcool împreună. Mi-a trebuit o perioadă de vreo șase luni să revin. De fapt, eu care am fost înainte. Am crezut că mi a revenit după două, trei luni, dar nu e așa. Timp de 6-7 luni am realizat, de fapt, ce făcusem eu. Ciprian povestește cu o tristețe amară cum a ajuns la pușcărie. Își aduce aminte că se uita la condamnații când era un om liber. Îi se strângea de fiecare dată sufletul când îi privea pe condamnați spunându-și poveștile. A ajuns să facă și el parte din lumea celor încarcerați. Ca toți ceilalți deținuți, nici el nu va putea uita vreodată ziua în care a intrat pe poarta închisorii. Ziua în care sufletul i-a plâns cu dor de libertate și cu jale potrivă. În ziua aceea a intrat într-o lume ale cărei ordine nu este înțeleasă și nici nu are logică. A intrat într-o lume în care ar trebui să supraviețuiască. S-a reinventat prin trecut și prin momente de umilință și de mare durere. În clipa în care a intrat în lumea de după gratii și a analizat viața și a luat decizii. De la ce vârstă a început să te droghezi? Am avut o perioadă de 4 luni de zile. August 2012 și până noiembrie 2012. Deci până la vârsta de 27 de ani nu, nu m-am drogat. N-am consumat niciodată de botanice. Știai ceva despre ele? Nu da seama. Știam. Cunoscând anumii prieteni care consumau, știam că nu sunt bune, că duc la dependență. Faci lucruri care nu ai vrea să le faci și că nu e bine, că se ajunge la închisoare cu asemenea lucruri. Dar tu n-ai putut niciodată să spui nu și să bei și să nu mai consumi droguri? Ai avut niciodată puterea asta? Te-ai întrebat de ce n-ai putut droguri? Să știți că am stat și șase luni de zile fără să consum alcool și... Am putut, dar, din păcate, m-am apucat din nou să-l consum. Ce reprezintă tatuajele? Păi sunt cam multe. Nu știu de ce ți le-ai făcut și ce reprezintă. Au vreo semnificație anume cu anumite perioade din viața ta? Nu, sunt pur și simplu tatuaje. Simple. De ce ți l ai făcut? Îmi plac foarte mult. În cât timp ți l ai făcut? Sau când ai început? Când început ai făcut primul tatuaj? Primul tatuaj l-am făcut, cred, la vreo 19 ani. Dar mi-a acoperit acum. L am avut aici, dar mi-a acoperit. De ce ți-a plăcut? De ce l-ai acoperit? Păi, era mai vechi, mai. l-am cum se zice, l-am împrospătat. Și în cât timp l-ai făcut? Toate. Câte ai în total? Păi am toată mâna stângă umplută, toată mâna dreaptă umplută, am pe piept și pe bunda. Și câte ai în total? Păi dacă e să le numărăm, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce mai ai de gând să-ți faci? Nu mai. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Deci, v-am zis, în primul rând, nu am realizat că sunt în închisoare, ce eram sub influența edomotanicilor. Mi-a trebuit vreo șapte luni, șapte luni de zile să scap, să ies din starea aceea. Nu o realizam. Dormeam toată ziua, ieșeam la plimbare, mă uitam la televizor. După vreo șapte, șapte luni de zile am realizat că nu e bine unde sunt și ci... Cotind, perioada caroane, să perioada caroană de spășit, a început să-mi fac gânduri. Cipriani este cea mai bună dovadă a ceea ce înseamnă tinerețe irosită prin neascultare și prin inconștiență. A înțeles acest lucru după ce a fost trimis în temniță. Familia ta ce a spus? Bă, da, seama, familia mea este mai afectată ca și mine. Sora mea, mama, fratele meu sunt mai afectați ca și mine. Pentru că eu am fost mezinul familie și cum se zice, au avut o de mine. Și eu i am dezamăgit. Mi-au dat o educație extraordinară, pot să zic. Și m am învățat doar lucruri bune, dar din păcate, anturajul și cercul de prieteni în care mă... în care blam nu era bun. Tu ce pregătire ai? Deci am un șofer profesionist am căzat categorii în afară de autobuz și motoreta. Diploma e de mecanic auto, dar nu, nu am învățat nimic. Doar că mi-am luat carnetul profesionist. Și am jucat fotbal. Până la 23 de ani am jucat fotbal. Am fost fotbalist. Și cum se, nu știu, cum mai reușit să împaci viața asta de sportiv, de fotbalist cu drogurile și cu băutura? Deci v-am zis, în timpul săptămânii îmi vedeam de treabă. Mergeam la antrenamente, ieșeam frumos în oraș, la o pizza, la un suc. Când venia weekendul, începeau nebunile. Petreceri, lăutar, cluburi. continua și a doua zi și vă dați seama. Care a fost cel mai greu moment în perioada asta de când ești încarcelat? Cel mai, greu moment, cel mai greu moment a fost când am primit vești proaste de acasă. Când am primit vești proaste de acasă și eu fiind în locul în care mă aflu, nu am putut să fac absolut nimic. Consider că dacă eram în libertate, eram de ajutor. Dar, aflându-mă unde mă aflu, n-am putut să fac absolut nimic. Și o stare foarte prostă. Ai insomnit, nu dor, nu mănânci. Te gândești. Te stresezi. Ciprian vorbește cu reținere despre viața de condamnat. A învățat în cei 2 ani de detenție ce trebuie să spună și ce nu. Lasă de cele mai multe ori să vorbească gesturile în locul lui. Primele sărbători pe care le-ai petrecut aici, cum au fost? Vă dați seama nasoale. Făceam diferența. Mă gândeam unde eram de Paște. După aceea... Mă uitam unde mă aflu, vedeam gratile, vedeam. Familia ți-a reproșat ceva? Nu, nu ne-a reproșat nimic niciodată. Doar că mi-a zis tot timpul că nu e bine ce fac, nu e bine ce am făcut. Și mi-a zis, văd asta, mă uite unde ai ajuns. Ai văzut ce departe s-a ajuns cu tine, dacă n ai ascultat. Tu ai fost închis doar aici sau ai mai fost și în alte penitenciare? Am fost un an de zile la penitenciarul Aiud, și am stat 200 m. în tranzit pe codurile. Și acum sunt aici de luni. Acum urmez să mă întorc înapoi la Iul, că Mi-am făcut raport și mi a schimbat sistemul. Mă duc înapoi pe regim închis. De ce? Ce ai făcut? Am aprins cu un telefon. Cum ai obținut un telefon? Eu vă seamă. seama. L-am cumpărat și eu la rândul meu de la alt coleg. E greu să obții așa ceva aici? Sincer să vă zic că nu-mi place să mint, nu e greu. Chiar nu e greu. În penitenciarul ce nu e greu. Dar cum faceți? Vorbiți voi între voi, deținuți voi, de unde, cum să fac? Vreau și un telefon. Sau știți că gardianul XY vă poate ajuta și vă ceți direct la ea? Sunt coduri. Sunt coduri care le, le vorbim. Li se zice șobola, crocodil, la cartela ori îmi zice portocală, cartela kiwi, e cosmoteu. Îi este greu să vorbească despre lucrurile interzise din închisoare. Știe că s-ar putea să suporte consecințele. Așa critică neputincios din numeri. Dacă ai avea nevoie de ceva anume, ai putea obține aici? Doamna ar știți cum e? Dacă ai posibilități și ai bani, orice se poate obține, orice... Aproape orice. Cât costă un telefon? <laughs> adică, nu știu, eu am mai stat de vorbă și cu alte persoane și, de exemplu, spuneau, domne, un telefon, un cartuș de țigări, o, nu știu, o pereche de pantofi. Păi depinde de, de comandă. Acum sunt telefoane simple, cu cameră, ce mai te... performante, mai slăbite. Tu ce telefon ai avut? Un ochi, un ochi, 5. Tablete sunt aici? Am înțeles. Ai te ai făcut prieteni aici? Înainte să fiu încarcerat, denumirea asta de prieteni mi era foarte cunoscută. Dar ajungând aici și am început să văd astfel. Nu pot să... Nu există denumirea prieteni în închisoare. Cunoștințe, da. Că... Că ies la sală cu un băiat, că mănânc împreună cu el, că ne înțelegem un grup de băieți bine, dar... atât. prete nu. Există diferențe între uh, penitenciarul Aiut și Bărcea Mare? Păi vă dați seama, există. Dar penitenciarul... ce există? Ca și uh, organizare, ca mentalitate, ca... nu știu... Deci există... pentru că penitenciarul Aiut este un penitenciar de maximă siguranță. Penitenciarul burcea Mare este un penitenciar de semideschis și deschis, regin semideschis și regim deschis. Și vă dați seama că sunt aici sunt anumite criterii. E mai bine în funcție de libertatea care o avem, programele educative, cursurile care se fac. În toată perioada asta de detenție e primul raport care ți se face? Da, e primul raport. Ciprian mai are de stat câteva luni în lumea condamnaților. În fiecare seară își planifică viitorul. Își visează cu ochii deschiși libertatea. este un dor nespus de orele lui de libertate. Este convins că a înțeles lecția primită. Nu poate spune însă cu exactitate dacă este prima și ultima venire a lui la pușcărie. Ciprian promite că va face tot posibilul să stea departe de ilegalități și de lumea condamnaților. Cum trebuie să te comporți aici ca să-ți duci detenția Bine. Să o faci mai ușoară. Deci, în primul și în primul faci rând... Se să faci așa ceva? Da, se poate. În primul și în primul rând trebuie să-ți duze treaba ta. Să încerci să ieși la muncă, să încerci să participi la cursuri, să încerci să participi la activități, concursuri tematice. Și dacă ești integrat în toate acestea, e bine. Prinde bine și la comisia de liberare. În schimb, dacă faci lucruri rele, nu ești la muncă, vorbești urât, ai atitudine necuvincioase cu colegii, cu cadrele, e rău. Tu cât mai ai de stat aici? Păi mai am 5 de zile până într în comisia de liberare. Și cum vezi perioada asta? Sincer, foarte grea. Foarte grea, pentru că înainte să intri în comisă de liberare, tot timpul te gândești. Mai am puțin, mai am puțin. O să ies afară, o să plec, o să scap de visul ăsta urât. Tu aveai o prietenă când ai venit la închisoare, înainte de condamnare? Înainte de condamnare nu aveam. Îmi terminasem relația cu ea. Am avut o relație de 5 ani de zile. Și înainte, cu vreun an de zile să vin la închisoare, ne despărțisem aveam o prietenă, dar nu era ceva serios înainte să ajungă. te a reproșat acea prietenă ceva? Nu, niciodată. Acum mai o prieten? Nu pot să zic că am o prietenă, dar vorbesc, țin legătura cu o persoană. Și cum v-ați cunoscut băștial de afară sau aici în închisoare s-a întâmplat? Ne cunoșteam de afară. Și v-ați întâlnit aici? Sau cum. Vine la vizita. Care-i primul lucru pe care îl vei face în momentul când te vei elibera? Îmi doresc să-mi petrec mai mult timp cu familia. Vreau să le fiu de ajutor. Pentru că am realizat că ajungând aici, sunt cam singuri care țin aproape. Și care... Chiar se frământă pentru mine. Îmi doresc să fiu alături de ei mai mult timp, să-i cât pot de mult și pe parcurs să fac ceva, să realizez și eu, să fac și-o viață. Crezi că vei reuși să stai departe de tentații și mă refer aici de băutură, de droguri, de violențele, de altă dată? De droguri cu siguranță. De droguri, cu siguranță voi sta departe. Dar de restul, nu pot să vă min, nu pot să zic că, da, mă voi și afară și voi fi sfânt. nu voi mai bea, nu voi mai merge la clubul, nu voi mai face prost. Dar, cu siguranță, o să am alt fel de gândire, ieșind de aici. Deci dacă te întoarci înapoi? Soarta. Timp de 2 ani și-a dus păcatele greu cu demnitate. Nu a putut sta deoparte de ilegalitățile lumii în care a intrat pentru aproape 4 ani. A fost condamnat pentru ultraj la 3 ani și 6 luni de detenție. După cum l-ați auzit, ca mulți alți deținuți, și-a procurat și el un telefon. A fost prins însă și sancționat. Există șmecherii în închisoare? Sau ce înseamnă să fii șmecher în mediul ăsta? <laughs> Nu există așa. ceva. Jmecheri. Jmecheri este un cuvânt, nu știu, din punctul meu de vedere golănesc, de stradă. Jmecheri, se... Jmecheri sunt afară, nu sunt la poșcărie. Dar fra Ei sunt. toate toată de oameni. Toate categoria de oameni sunt. Câte bunătate și câtă răutate există aici? Să știți că lumea de afară are o impresie foarte proastă despre oameni care sunt privați de libertate și care au trecut prin închisori. Dar să știți că sunt oameni buni în închisoare. Mult mai ajutori ca afară, mult mai. mult mai buni. Afară lumea e mai hoață ca la pușcărie, cum se zice. Aici de-a din de rău. N-ai o cafea, primești. N-ai o țigară pentru cei care fumează și beau cafea. Nu este cazume. Dar, afară, trebuie să muncești, să lucrezi pentru lucrurile, să obții lucrurile astea. Cum îți găsești respectul în închisoare? Dând respect ca pe respect. Trebuie să vezi treaba ta, să-ți faci treaba ta, să nu deranjezi pe nimeni, și la arul tău vei primi această plată. Nu te va deranja nimeni, vei primi respect. Tu cum erai uh, afară când erai liber și cum ești acum? Te-ai schimbat, te-a schimbat, în vreun fel, închisoarea? Păi, înainte eram foarte... Nu aveam stare. Nu puteam să stau în casă. Îmi făceam o și am repede afară. Mă îmbrăcam, ieșeam, mergeam la un club, la cafenele, la... la Acum la... Acuma... Sunt foarte liniște așa, cu mine sunt. Mă văd așa foarte liniștit. Înainte nu puteam stau în casă o jumătate de oră. Trebuia tot să să fac. Acum, din potrivă, vreau să stau liniștit, să gândesc. Să... A fost groaznic atunci când s-a întâlnit cu închisoarea. După doar câteva săptămâni, i-a mulțumit însă lui Dumnezeu că a ajuns după gratii. Este convins că dacă nu ar fi fost încarcerat, nu ar fi conștientizat niciodată clipele de revoltă pe care le-a trăit în libertate. Și-a dus anii de om liber prin momente pline de iluzie. A crezut că poate schimba lumea prin droguri și băutură. Detenția l-a trezit cât se poate de dur și de cutremurător la realitate. Ai avut probleme în momentul în care ai fost încarcerat și te-au văzut ceilalți colegi, cum arăți, cât mușchi ai, cât ce tatuaje ai, le-a uh, fost frică de tine? Păi nu, nu avea de ce să le fie frică. Cât timp nu au ceva cu mine... Nici eu am ce să am cu ei. E un fel de respect reciproc. Cât timp nu greșește nimeni, n-ai de ce să ai treabă cu ei. E ceva ce nu s-a spus niciodată despre închisori? Nu cred. Se ca știe în mare despre gata din închisori. Se știe, se știe de la strămoșii noștri, de la oamenii care au trecut, în, trecut prin închisoare. Ce reprezintă pentru tine închisoare? Închisoarea pentru mine reprezintă, nu știu, un, un mod de a plăti pentru toate lucrurile care le-am făcut e ca și cum îți dă Dumnezeu o palmă să-ți Doar ajungând aici, îți dai seama ce ai făcut, cum ai făcut, de ce ai făcut. Ajungând aici, realizezi adevăr, adevărul. Cât de vinovat te consideri? Vinovat. Deci sunt vinovat. Merit pentru pedeapsa care l-a nu pot să zic că nu sunt vinovat. E o rușine să faci închisoare? În ziua de astăzi nu este o rușine. Părerea mea că în ziua de astăzi nu mai este rușine. Vedeți și dumneavoastră ajung oameni grei la închisoare. Oameni politici, deputați, senatori, avocați. Nu e o rușine. Ai întâlnit de-a lungul detenției persoane importante așa despre care îmi vorbești? Am întâlnit. Pe cine? Pe păi, de exemplu, pe Alin Simota de la Unedoara. Am fost colegi pe A5-a la Iul, preventiv. Și sunt, nenumărate, mai sunt persoane care... Pe Cioacă l-am întâlnit în tranzit. Cum se apărut Cioacă? Un om normal, simplu. Ciprian vrea să-și strige lumii disperarea, să arate ce înseamnă să miroși primăverile și verile din mijlocul durerii, ce înseamnă să vezi soarele și stelele printre gratii. Timp de doi ani nu și-a putut da seama când bătea vântul și când nu. Nu a avut frunzele toamnei plutind în razele soarelui târziu. A auzit doar povești de disperare ale unor încarcerați. A trăit într-o lume plină de tristețe și de neînțelegere. Știe că a greșit și că trebuia să ajungă în lumea condamnaților. Vrea însă ca cei care fac ceea ce a făcut el să-i asculte de stăinuirile. Ai un mesaj pentru cei de afară? Le doresc tot bine din lume. Să fie fericiți, să aibă grijă de ei. Cam atât. Ai învățat ceva bun în închisoare? Consider că am învățat foarte multe lucruri bune în închisoarea. Da, am învățat. Care exemplu? Păi, nu mai sunt cel care am fost, nu mai sunt recalcitrant, nu mai sunt nervos. Pot să mai las și eu de la mine, ceea ce înainte nu puteam. Am ajuns la concluzia că nu merită toate chestiile astea, pentru că un singur drum ajung aici. Dar rău ai învățat ceva? Nu. Deci răul care e aici al știam de afară. Pot să zic că e mult mai rău afară. Dacă nu... Dacă frecventezi locuri nepotrivite și cu persoane nepotrivite, tu cu ce te-ai cel mai greu aici? Cel mai greu m-am obisnuit cu... cu timpul de plimbare. Erau obisnuit mult timp să stau, să mult timp afară. Erau obisnuit să mult timp afară, ajungând aici, E prima chestie care ți se taie. Libertatea ce reprezintă pentru tine? Deci Libertatea și sănătatea, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante lucruri care există pe acest pământ. Să ai sănătate și să fii liber. Nu e bine nici să fii bolnav și să stai afară, dar nici să fii sănătos și să stai într-o închisoare. Deci asta dau în balanță 50-50. Cristian este coleg de detenție cu Ciprian. Are și el tot 29 de ani și este exact opusul colegului său. Este un tânăr care tânjește cu disperare după copilărie și după iubirea părinților. Cristian nu a avut vreodată parte de bucuriile copilăriei. Nu știe ce înseamnă să te bucuri de sărbători, de dragoste și de înțelegere. Este un suflet rătăcitor care își caută cu disperare un loc. Cum e la intesoare? Aș putea spune bine. Sunt condiții, sunt... Cred că chiar mai bine ca afară. De ce spui asta? Evitați ce se întâmplă prin țară, pe afară în general. Nu sunt locuri de muncă, nu sunt bani, nu sunt multe afară. Aici, cam putea spune că le găsești cam pe toate. Dar ce s-a întâmplat de și aici? Uh, am avut mania jocurilor și eram disperat mereu să joc să mă îmbogățesc de pe o zi pe alta n-a fost să fie toți banii care îi făceam sau îi duceam la jocuri N -n -n -n -n, până mi s-au terminat bănuții că am venit de dincolo am fost plecat dincolo am fost nevoit să vin în țară Că am avut o suspendare de trei ani, a fost nevoit că mi s-a spus că dacă nu vin în țară, o să transforme din suspendare în executare. Și am venit în țară. Aici am rămas fără bani, dând toți banii la aparate. Când, am avut, când trebuia să plec înapoi dincolo, n-am mai avut bani și așa am fost nevoit să, să furt. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Uh, a fost prima dată, a fost uh, rău. Până te adaptezi, până începi să cunoști viitorii colegi, uh, a fost rău. Am fost pe altă, alt penitenciar înainte, acolo chiar era lumea chiar foarte rea. Uh, nu ca aici depindem unul de altul. Acolo depindeau oia mari depindeau de cei mici, adică supraviețuiau de pe ăia mici. Cum adică supraviețuiau? În ce constă supraviețuirea asta? Păi... Uh, nu, știu, nu știu cum să vă spună. E, nu că îi molesta sau îi ceva... E obliga să fac anumite lucruri. Tu speri aia, dorme acolo. Chestii de-astea n-aș putea să le spun minore. Mie mi se pare ceva banal. Să pui pe unul care e exact ca și tine, poate cu furt la pușcărie, să-l pui pe unul poate slăbuț, poate n-are nicio educație prea... Să pui să fac anumite lucruri care poate afară nu a făcut niciodată. Un viciu pervers l-a adus în închisoare. Nu a putut să renunțe la jocuri. Este un bărbat care, atunci când era liber, nu prea a avut parte de bucurii și de liniște. Cu o amărăciune unică, explică privitorilor că la pușcărie este chiar mai bine ca afară. Tu ai trecut prin astfel de momente? E, da. Da. Câteva săptămâni bune, da. Și cum te-ai simțit atunci? Foarte rău. Mereu cu frică, mereu că, nu, așa e, când face lumea sală și se văd totuși într-adevăr cu mușchi sau, nu, nu știu. Da, se creează Dar astfel de momente, conflicte. ce poți să faci ca să eviți Părinte. sau să scapi de astfel de momente? Da. Poți să le reclam la gardien, la educator, nu știu, la conducerea penitenciarului sau Ai bândit, sau faci. nu știu, te revolți? Eu cred că nu pot să fac niciuna din cele enumare de dumneavoastră. În primul rând, deci ca să mergi să te plângi domnilor superiori, domnilor supraveghetori, nu dă bine. Automat se creează o de asta ești imediat dat la o parte Deci Ca și sifon Nu știu dacă Mă nu mai auzit cuvântul ăsta da. Deci nu Nu ai cum să Toată to to to to to to to lumea te respinge Nu mai poți să... să faci absolut nimic A... Atunci chiar Ai fi terorizat pe bune Dar nu știu să, să te -re revolți Și să stai de exemplu. Uitați-vă un aici. pic la mine Deci nu am Deci nu am Adică, o performanță anume, deci nici sală nu am, n-am cum să mă revolt fizic, vorbind acum. Cât de grea e pușcăria? Acum? Chiar nu mi se pare grea deloc. Poate că m-am obișnuit eu acum, am trei ani și ceva executat. Mm. Cred că, mai degrabă spus, m-am obișnuit, deja nu o mai văd ca și la începutul pedepsei. M-am chiar foarte puțin, o două săptămâni până la comisie. Cred că a trecut destul de bine. Cum au trecut acești trei ani? Care a fost cel mai greu moment? M-am dat seama, prima dată că m a arestat, atunci... Atunci, de obicei, să developezi tot filmul. Mamă, de ce am greșit, ce am făcut, de am ajuns așa, unde am greșit. Și, na, ajungi după aia în, în timp să te gândești, bă, mă, dacă nu făceam aia, poate nu ajungeam, dacă schimbam alea alainte 20 de secunde înainte să vină. Na, asta e primul lucru, când te gândești, când ajungi aici. Familia, bine, la mine nu prea e cazul, că m-a ajutat doar tata. Eu am și crescut într-o familie dezorganizată, de mic. Am crescut și pe la case de, adică, centre de plasamente. A fost un, un pic greu. Viața acestui tânăr se definește printr-un dor imens ce a rămas pribeag prin lume. Îi este dor de copilărie, de părinții pe care i-a avut, dar nu i-a avut, de iubire și de înțelegere. A cunoscut umilința în libertate și în lumea condamnaților. A supraviețuit celor două existențe prin durere și viciu. Tu cu ce te iubiști, nu cel mai greu aici? Uh, libertatea. Ținând că toată viața am avut o libertate de plină. Din toate punctele de vedere, că n-am na, avut ceva al meu niciodată și am avut, toată, cum se spune, am avut toată lumea la picioare. Deci am putut să mă duc oriunde, când, când am vrut. Familia ți-a reproșat ceva? Și dacă mi-ar fi reproșat, nu, cred că... Cum am spus și mai înainte, am fost crescut la un centru de plasament. Nu cred că ar avea ce să mă reproșeze, chiar și dacă m-ar auzit și acum. Din contra, aș avea eu ceva să reproșez. Foarte multe lucruri, că aș putea spune că un 40% ar fi și vina lor că am ajuns în situația în care sunt acum. Poate, Dar da. Tu cum ai ajuns într-un centru de plasament? Păi de la 8 ani sau 8-9 ani. De când aveam 8-9 ani s-au despărțit părinții mei, au pierdut și apartamentul, am avut un apartament în Valea Jiului, l-au pierdut din cauza datorilor acumulate la primărie și nu a unde să, să ne ducă, sau, teoretic asta am înțeles eu. Ne-a repartizat la centrul de plasament. Câți frastă întârzi? Uh, cinci, din care numai un frate am care e bun. Restul sunt uh, vitregi. Tu cum ți descrie copilăria? Uh, grea. Grea. Pentru că, în primul rând, asta te gândești uh, de părinții tăi, că... Nu, nu are cine să spună mă băiete nu faia, aia du-te la școală vezi că ai întârziat acasă sunt, sunt mai multe toate astea nu, nu ai unde să le auzi la centru de plasament acolo exact ca și aici ai un program bine stabilit faci aia dacă nu ești tras la răspundere ca și aici cum sunt sancțiunile și acolo deci practic am fost crescut de, de stat. Indiferent că am fost aici, că a fost un centru de plasament, nu văd nicio... că și acolo, la program. Viața acestui bărbat s-a consumat prin dureri și neîmpliniri. Se dăstăinuie cu tristețe. Spune că nu a avut o copilărie a lui și a dus anii prin centre de plasament și pe străzile vieții. Nu dorește nimănui să aibă soarta pe care el a avut-o înainte de pușcărie. Ce reprezintă părinții pentru tine? Prea puțin. Că nu, n-am avut o copilărie a mea. Am trebuit să am grijă de fratele meu mai mic, cu 2 ani. El a avut și un accident de mașină când a fost mic și a trebuit să am grijă și de el, în același timp și de mine, fiind foarte mult și prin centrul de plasament, ca și aici, dacă nu ești atent în spate, reiști mereu să ai probleme. Tu mai știi ceva de părinții de părinții Da, de sigur, sigur. Știu unde sigur. ești? Da. Da și ce au spus? Uh, tatăl meu, de bine, de rău, el... M-a mai ajutat. A mai, mai punea câte un bănuț. Odată la câteva luni, m-a mai ajutat. Restul, familiei nu. Cum ai fi vrut să arate copilăria ta? Una normală. Una normală mi se spune. Adică să fii cu copiii de la bloc, să, nu, în caz că spargi un geam, să aibă cine să te certe, să aibă cine să plătească pentru tine, să aibă uh, cine să-ți dea o educație, să, să ți se impună anumite lucruri, dar să fie de familie. Deci nu de cineva străin. Care e cea mai frumoasă amintire a ta din copilărie? Nu aș putea spune că am vreuna. <laughs> Sau cel puțin mi-aduc eu aminte acum. Nu cred că am vreuna. Din în în centru... care să mă îmbucure destul de mult încât să-mi aduc aminte eu acum. Dar în centrul de plasament ai avut vreun astfel de moment? Acolo erau, da, când veneau cadourile. Când veneau, știu, cei din străinătate și ne aducea câte un pachetel mic, uitea să pentru tine. da, atunci, cred. Mama ce reprezintă pentru tine? Uh, mai nimic. Tu te vezi având o familie da? da, Da. Și cum? Eu... Cum ți-o imaginezi? Una unită. În primul rând, una unită. Indiferent de ce s-ar întâmpla, copiii vor sta aproape de, de părinți. Indiferent de ce s-ar întâmpla, că aș mai ajunge aici, că nu niciodată nu voi lăsa să se crească alții. Eu cred că copiii sunt totul pentru, pentru părinți, familie în general. Dacă vei ajunge să ai copiii, le vei spune că ai făcut închisoare? Nu știu. Asta nu știu să vă spun întrebarea asta. Nu știu. Deocamdată nu sunt destul de înțelept ca să, <gătări> să spun da, uitați, copiii, na, nu trebuie să faceți ca mine. Poate le voi spune. Nu știu. Dar e o rușine să faci închisoare? Mm, nu. Nu cred că mai e o rușine. Am înțeles că era înainte pe timpul. Dacă ajungeai la închisoare, da, era o rușine mare. Acum mai ales, acum, cu... Întem în secolul XXI, nu cred că mai este o rușine. Ne adaptăm încet, încet la... Cristian poate fi oricând un exemplu atât pentru părinți cât și pentru adolescenți. Din existența lui amară poți trage concluzii pertinente. Din punctul tău de vedere, ce este cel mai important în viață? Libertatea. Dacă nu ai asta, nu ai nimic. Degeaba. Au trecut imediat... M-am două luni și fac patru ani aici, închis. Deci am... de la 25. Eu încă n-am apucat... Eu știu... Să fac ceva pentru mine. Adică să-mi întemeiez și o familie că acum cred că ar fi timpul, am o vârstă, să fac ceva pentru mine, să trag acum pentru o familie, pentru și copii, deocamdată ei mai așteaptă, dar să fac ceva pentru mine, să fie al meu. și Cristian, două existențe amare aruncate în lumea condamnaților. Doi tineri care își așteaptă cu înfrigurare viața de după închisoare. De ei depinde cum va arăta viitorul. Până atunci, sunt doar doi încarcerați printre mulți alții aflați în închisoarea de la Bârcea Mare. Cum a fost când ai intrat pe poarta închisorii? Destul de greu. E, e un sentiment uh, greu de digerat e un sentiment care apasă e o sentimentul la când simți aici ceva în, în adâncul sufletului de ajunge să te doară și fizic o, intri dintr-un mediu în care aveai toate deciziile le luai tu, ieși, la, ieși afară când vrei tu, mănânci când vrei tu, faci baie când vrei tu, vorbești la telefon când vrei tu, uh, intri în casă când vrei tu, toate lucrurile astea se termină așa dintr-o dată.